9. fejezet 743. nap. A BBC híradóját hallják, Greenwichi háborús idő szerint hajnali három órakor. A világ több pontján is komoly viszhangot váltott ki a Virginiai Brúmontban székelő amerikai kormányzat kevesebb, mint egy órával ezelőtti váratlan bejelentése, mi szerint meghatározatlan számú, a köznyelven neutronbombaként ismert taktikai nukleáris fegyver bevetését helyezik kilátásba, idézem: a kontinentális Amerika területén a szövetségi kormányzat fennhatósága ellen fellázat amerikai állampolgárok csoportjaival szemben. A kormányzati szóvivő elmondta, hogy az említett fegyverek esetleges bevetése semmiképpen sem értelmezendő fenyegetésnek, vagy ismét idézem, ha jelenleg is az amerikai Egyesült Államok területén tartózkodó, a civil lakosság támogatásában segítkező más nemzetek megfélemlítésére tett kísérletnek. A bejelentés kitért arra is, hogy az említett nukleáris fegyverek bevetésére kizárólag a sziklás hegységtől keletre és a Dallas melletti Red folyótól éjszakra kerülhet sor. Ez egyértelműen jelzi a kínai és a mexikói kormányzatnak, hogy a fegyverek nem az amerikai földön állomásozó kínai és mexikói hadtesteknek szánt megfélemlítés eszközei. A kanadai Rádió Free ma arról adott hírt, hogy az NFH-ként ismert amerikai szövetségi hadsereg Chicago városában jelentős veszteségeket szenvedett el. A beszámolók egy egész zászlóaj megsemmisüléséről szólnak, valamint arról, hogy több száz katona a Chicago belvárosát ellenőrzése alatt tartó egyik csoport fogságába esett. Az ősorsukról egyelőre nincs hírünk. Adásunk folyamán később szakemberekkel vitatjuk meg a stúdióban az említett fegyverek természetét, valamint az amerikai kormány bejelentésének politikai következményeit. Riporterünknek sikerült elérnie Peter Remzi ezredest, a Szent Hörsz Király Katonai Akadémia Stratégiai Hadviselés professzorát, aki kérésünkre pontosabb leírást adott az úgynevezett neutronbombák működési elvéről és hatásairól. Az ezredes elmondása szerint az 1970-es években taktikai célokra kifejlesztett kisebb hatásfokú nukleáris fegyverekről van szó, amelyeket semmiképp sem szabad összetéveszteni a két évvel ezelőtti elektromágneses hullámokat gerjesztő nukleáris fegyvertípussal. A neutron bombák a detonáció idején korlátozott hatókörönbeül bocsátanak ki halálos intenzitású sugárzást, a robbanás epicentrumának minimalizálása mellett, hogy ezáltal kizárólag a néhány száz méteren belül elhelyezkedő épületekben okozzanak károkat. Az erőteljes sugárzás mindazonáltal perceken belül végez valamennyi élőlényel akár másfél kilométeres körzetben, vagy még azon is túl. A fegyvelt városi bevetésre nagyobb fizikai rombolás nélkül tömegpusztításra tervezték. A szövetségi kormány nagy valószínűséggel az amerikai nagyvárosokban kirobbant lázadások miatt fenyeget a bombák bevetésével, mivel ez idáig nem sikerült elfolytani őket. Üzenet Budapesti és Prágai barátainknak, a hegedű bágyat sírása mélysebet ejt a szívemen. Ismétlem, a hegedű bágyat sírása mélysebet ejt a szívemen. Miközben leparkolt a városháza előtt, John a dokinál esedékes újabb foghúzási időpontja mellett azon a híren töprengett, amelyről amelyikről Ernie Franklin értesítette telefonon. Az öreg azt állította, hogy a BBC-n leadtak egy riportot a szövetségiek bejelentéséről, mi a kormány taktikai atombombákat készül ledobni a kontinentális Egyesült Államokra. Észak-Korea és Irán lebombázása után az elmúlt évben valóban sok újabb plegyka kapott szánya a nukleáris töltetek bevetéséről, ráadásul a nap után az India és Pakisztán közötti feszültség is atomháborúba torkolt, a két ország nagyobb városai szintet teljesen eltűntek a föld színéről. No de hogy a saját országunkon belül amerikai polgárok sérelmére tegyünk ilyesmit? Őrültség! Ez bizonyára csak egy rémhír, semmi több. Johnnak még kiszállni sem volt ideje, amikor Ed rohant is elé a hivatalból. Már vagy húsz perc, a keresünk. Alapokolban voltál. Azt is jelentenem kell, ha a vécére megyek, vagy ha teszek egy gyors reggeli sétát, mielőtt bejönnék ide. Arról most inkább hallgatott, hogy valójában a Montréti kapunál húzódott félre pár percre, mert fel akart készülni lélekben a fogásznál teendő látogatására. – Hát nem hallod? – Fordította Ed. – Mi csodát? Ezt! – mutatott vadul Michelhegy felé Ed. – A francba, már csak egy újabb rajtaötés hiányzik. John elfordította a fejét, és fülelni kezdett, azonban egy árva hangot sem tudott kivenni. Lehet, hogy még nem vagyok teljesen túl az agyrázkódáson, de én ugyan semmit se hallok. Ed csöndben a hegy felé fordult, John pedig meglátta a State úton hetente kétszer kinyitó piac jól ismert Bódé körül összeverődött tömeget. Az emberek mind a város kedves hegycsúcsát kémlelték, néhányan izgatottan mutogattak arra felé. Megint hallani! Kiáltotta Ed, ám John továbbra sem hallott semmit. Egy apacs! Épszitávál ő valamit! Mi csoda? Úgy fél órája kezdődött az egész. Szerintem a fosztogatókat akarják kifüstölni a kregi hágónál! John felnézett a hegyre, és végre kiszúrta a hágó fölött élesen elsuhanó helikoptert. A gép elfordult, és ereszkedni kezdett a hegy túloldalán, majd eltűnt a szeme elől. Most rögtön hívt fel Billy Tindalt, adta ki a parancsot élesen. Azonnal készítse fel a gépet a felszállásra! De, John! Ed, kérlek, tedd amit mondtam. Később elmagyarázom. Ha ezzel megvagy, rohany le az autókereskedés melletti nagy zászlórúthoz. Szerez valahonnan három amerikai zászlót, és húzd fel őket egymás alá. Hogy mi? John érezte, hogy visszazökkel régi katonai rutinjába, és gyorsan megismételte az utasításokat. Újra fürgén hozta a döntéseket, parancsokat osztogatott, és elvárta, hogy vita nélkül azonnal végrehajtsák őket. Ed, kérlek, tedd, amit mondtam! John ezután bepattant az etszelbe, és a nagyjából egy kilométerre lévő hangárhoz robogott. Az ajtót már nyitva találta, nagy szerencséjére bű épp a felszállás előtti ellenőrzésnél tartott. John kiugrott a kocsiból. Feltudsz vinni most? Úgy értem, most azonnal. Persze, de mi ez a nagy sietség? Vigyél a Mitchell hegy fölé! Látni akarom, mi a fene folyik odafönt. Bildy csodálkozó arccal dugta ki a fejét a hangár ajtaján. Kis szeles az idő odafönt. A hegy fölötti turbulencia csúnya dolgokra képes ám egy efféle könnyű kis géppel, mint ez itt. Vagyis túl veszélyes lenne felszállni? Bildi hezitált. Mennyire komoly a dolog, John? Lehetséges, hogy pokoljon. Hát jó, felszállunk, de nehogy itt felejtsd a hányó zacskod, mert szükséged lesz rá. Amint bemásztak a pilóta fülkébe, Bildi kurjantott egyet danny hogy segítsen belökni a propellert. Utána végigszaladt az utolsó ellenőrzéseken, és kikiabált neki, hogy a kapcsolók élesek. A propeller készen állt az indításra, s a gép pár másodperccel később már az Ingrams piac parkolóján át taxizott velük, majd a main út egy rövid szakaszán, amelyen, mivel ez volt a repülő felszállópályája, egyetlen autó sem állt. Felgördültek a lejtő tetejére, ott Bilde egy pillanatra még megállt, újból ellenőrizte a kapcsolókat, és azt, hogy John is biztonságosan bekötötte-e magát, aztán gázt adott. A fejhallgatón keresztül könnyű volt kivenni Billy válogatott káromkodásait, miközben a gép lassan túlgurult azon a ponton, ahol az első teszrepülés alkalmával elemelkedett az aszfalttól. Hány kiló vagy, John? kiáltotta hátra Billy. Bocs, de ezt még felszállás előtt tisztáznunk kellett volna. 84. Ó, basszus! Hát jó, akkor kapaszkodj! Még nagyjából 150 métert gurultak, mire végre sikerült felszállniuk. A gép lassan egyre magasabbra kapaszkodott, és amikor az autópályát szegélyező lombjai fölé értek, Billy finoman északnak vette az irányt. Te vagy az első utasom ebben a madárkában, John! Igazság szerint egy kicsit nyeszlettebb utitásnak jobban örültem volna. Csak nem akarsz visszatáncolni? John azonnal tudta, hogy rosszul tette fel a kérdést, ebben a megfogalmazásban a feladat inkább kihívásnak hangzott, és Billy legjobb szakmai belátása helyett a gyávaságot meghazuttoló vak vakmerőségére appellált. Nem a legszebb húzás egy parancsnoktól egy ilyen pillanatban, gondolta John. Aztán kikukkantott Billy válla fölött és megpillantott egy Black Hawk típusú helikoptert. A gép alacsonyan húzott el a Blue Ridge országot fölött és ránézésre épp leszállási manőverhez készülődött. Amikor a tőlük jobbra emelkedő ellen hegy mellett suhantak el, John őszinte meglepetésére a repülőn a nagyot lendített a turbulencia. Bár a hadsereg tisztjeként több száz órát töltött már el különféle helikopterekben, ilyen könnyű és apró repülőgépben gyerekkora óta most ült először. Kicsit megbánta, hogy mindenképp személyesen akart az események végére járni. Akárhogy is, mostanra kellően belekeveredett a dologba. Figyelj rám, Billy! Ha úgy ítéled, hogy az öreg madárka tényleg nem bírja a turbulenciát, bármikor visszafordulhatunk. Értettem, uram, felelte Billy egy halk kuncogás kíséretében. Csak azt nem mond majd, hogy nem figyelmeztettelek. Most köröznünk kell párat, így, hogy a hátsó ülésben trónolsz, percenként csak nagyjából száz métert tudunk emelkedni, a hegy pedig még majdnem ezer van hátra. Mire 15 perccel később Billy a második teljes kört is befejezte a nos forkivízztározó fölött, John görcsösen szorongatta a hányó zacskóját, és szaporán törölgette a homlokán gyöngyöző izzadságcseppeket. Már egészen közel állt hozzá, hogy engedjen a rosszul lét legújabb ostromának, noha a reggeli levegő 1800 méteres magasságban kellemesen friss és hűvös volt, ami leheletnyit javított a helyzeten. Egy hosszú, elegáns fordulat után Billy bejelentette, hogy elérték a Kreggi hasadék csúcsát, majd hozzátette, hogy mielőtt közelebb merészkednének, még szeretne úgy 150 méterrel feljebb kapaszkodni. A turbulencia nem könnyítette meg a dolgukat, John maga is érezte, hogy a gépet oldalirányba vagy épp felle láthatatlan széllökések miatt Billy egyre feszültebb. Egy váratlan légáramlat egészen kilendítette az ülésből john hogy aztán az ellenerő egy másodperccel később erőteljesen újra belepréselje. Azt hiszem, a mai sétarepülést egy komoly G-erőtesztel is egybekötjük, nyert nagyott Billy egy újabb durva széllökés után. Odalent a földön csak homokzsákokkal teszteltük a szárnyak teherbírását. Hamarosan kiderül, mennyit bír a csereszárnyunk. – Köszi, hogy ezt megosztottad velem! felelte riadtan John, miközben épp a használt hányózacskóját próbálta bekötözni. Úgy másfél kilométerre délre lehettek a Kreggi hasadéktól, John tisztán ki tudta venni a fekete egyenruhás katonákat az országút mellett, és a helikoptert, amely az imént földretette őket. A gép épp felszállóban volt, és indult vissza Esvill felé. A fekete egyenruhásokon kívül még legalább hat-hét ember volt odalent, amikor Billy lejjebb ereszkedett a géppel, John látta, hogy mozdulatnal fekszenek a földön. Hirtelen belé csapott a felismerés. Halottak voltak. A életbe, suttogta maga elé. Mi? Azok a fosztogatók? Kit érdekel? Felett Billy a hadviselt emberek hűvös hangján, azok én, akik nem először látnak életükben holttesteket. Az igazat megvalva, Black Mountain lakói számára, a négy éves kisgyerekeket is beleértve, egyáltalán nem volt ismeretlen a morbid módon kicsavart végtagokkal, vértóltság közepén mozdulatlanul heverő holttestek látványa. Az első ránézésre nyolc főből álló katonai különítmény tagjai szemügyre vették a repülőt, Egyikük a vállához emelte a fegyverét, és lassan célba vette őket. – Ne lőj az istenét! kiáltott fel Billy, majd egy kitérő manőverrel a jobb oldali szárnyak majdnem teljesen függőlegesbe rántotta, és igyekezett cikcakban haladni. Egy társa odalépett a gépre célzó katonához, és a repülő irányába intett. A katona félig leeresztette a puskáját, de láthatóan még mindig a gép irányába tartotta. – Menj át a hasadék túloldalára ott lent! – kiáltotta John, a mitchell hegy északi lejtője felé mutatva, ahol a két apacs helikopter hosszú, ovális pályán körözött, nagyjából tíz kilométerre tőlük. A kör egyik részénél repültek be, csak nem függőlegesen, majd felemelkedtek, és a következő körnél újra kezdték a ciklust. Valamit nagyon igyekeznek posztorjává lőni, mondta Billy, John azonban ekkorra már tisztában volt vele, mi történik, és látta a helikoptergolyó szóróinak hátuljából felszálló füstöt is. A sivatagi vihar hadművelet őrült kapkodása közepette sokszor volt tanulja hasonlónak, amikor egy-egy megsemmisített iraki konvoj járműveinek Toz roncsai mellett suhantak el, ahol szanaszét hevertek a helikopterek 20 mm-es lövedékei által szétszaggatott egykori utasok. Lent a Michell hegy lábánál láttak egy második robbanást, egy öreg lakókocsi repült a levegőbe hatalmas tűzgolyóként, Valószínűleg a propángáz tartályát érte a találat. Bár néhány kilométer még mindig elválasztotta őket az eseményektől, John számára most már nyilvánvaló volt, hogy fogolyként őt is ebbe a táborba hurcolták. Börnet ígéretével ellentétben tehát a banda mégsem szedte a sátorfáját, nem vonultak éjszaknak. Egy ekkora tábor elköltöztetése nyilván nem kevés benzint emésztett volna fel. Burnett pedig helyesen számított rá, hogy John sikeresen megnyugtatja majd a város vérbosszúért kiáltó hangjait. Ha lett volna két ilyen apacsunk a horda ellen, még rendes csatát sem kellett volna vívni, jegyezte meg Billy. Ezek meg egy halom értékes főszert pazarolnak el néhány ócska tragacsa. Az alattuk elterülő tisztáson itt-ott apró tüzek égtek, nagyjából 10-12. A második helikopter újra géppuska tüzet nyitott, ezúttal azonban már nem a járműveket, hanem a tisztástól pár száz méterre húzódó erdősávot célozta meg. Pár pillanattal később John látta, hogy emberek bújnak elő a rejtek helyükről és szaladnak ki a fák közül a közeli erdei út másik oldala felé igyekezve. Jézusom, hiszen ezek gyerekek, kiáltott a döbbenten Billy. Nézd! A támadó helikopter kisé oldalra tért, sorozataival végig szántotta az utat, az emberek pedig legyek módjára hullottak, robbantak fel és roskadtak összemorbit összemorbid hullahalmokba. John, mi az Isten bűvelnek ezek? Emberek gyilkolnak. Felelte hidegen John. Aktuális feladatának végeztével a helikopter emelkedni kezdett, és északnak vette az irányt. A fenébe! Társaságot kapunk! Rikkantotta hirtelen Billy. John kinézett az előső ablakon, és ordítani is alig maradt ideje, mert az első helikopter, amelyet a támadásra koncentrálva korábban szemelől tévesztett, közvetlenül előttük termett és egyenesen feléjük tartott. A másodperc tölt részeig Johnt elfogta az ismerős mindennek vége érzés, és meg volt győződve róla, hogy pillanatokon belül vége az életének, ezzel párszor már szembe kellett néznie az élete során. Billy éleszögben jobbra rántotta az l 3 a helikopter pedig fenyegetően suhant el mellettük. A Kíváncsi volt, hogy elkapom e a kormányt, én meg bevettem a blöfjét, a fenébe is. Itt a második, ordította John, amiben teljesen igaza is volt, csak ezúttal úgy tűnt, hogy a helikopterre szerelt géppuska is majdnem célba vette őket. A gyors sorozatnyi jelzővés úgy ötven méterrel előttük süvített el. Hagy dögölne meg! Csak felszólít, hogy tűnjünk el innen. Ha mást akarna, már rég halottak lennénk, állapította meg John. A pokolba az egész száll, John, én visszafordulok. Életemben először lőnek rám a levegőben, ráadásul a saját nemzetem katonái, a rohadt életbe. Billy, van még abból a jelzőszalagból hátulatároló rekeszben? Aha, miért? John rövid időre kénytelen volt kikapcsolni a biztonsági övét, hogy hátrahajolva benyúlhasson a tároló rekezbe, de végül sikerült egy közel két méteres, világos narancsszínű szalagot előbányásznia. Leszakította róla a gumit, hogy a szalagot letekerhesse, majd turkálni kezdett a zsebében. A fenébe is, nincs tollam. – Van egy fisztollad itt hátul? Az oldalsó a térképek mellett. Egy zsírceruza. Remek! Most fordulj meg, és repülj el egyenes vonalban az égő járművek fölött. Próbálj meg az erdő mentén siklani. A felszálló füstből ítélve nem lesz könnyű manőver, de nem akarom, hogy az üzenet az erdőbe, vagy valamelyik tűzfészekbe essen. Mi a fenét tervezel, John? Az a vadbarom az előbb szabályosan ránk lőtt. Tudja, hogy kék vagyunk. Csak figyelmeztetni akart, hogy pucoljunk innen gyorsan. Nem fog lelőni. Frappáns válaszként John utóbbi mondatára hirtelen erős csattanás hallatszott, és a hátsó műanyag ablakon John mögött megjelent egy golyó ütöttejük. Mi a büdös Franz? Döbbent meg Billy. Ez odalentről jött, semmi baj. Kanyarod csak tovább. Az istenít, ez aztán mesés! Az első helikopter visszatért, és a baloldali szárnyukhoz közelítve egyre lassított. John tisztán látta az egyenesen rájuk meredő, fegyverét rájuk szegező géppuskás arcát. John felemelte a kezét, és integetett neki. A katona csak bámult rá, majd előrefordult, és egy újabb figyelmeztető sorozatot eresztett az l 3 orra elé. John megragadta a jelző szalagot, kifeszítette a térdén, és lóhalálában a következő üzenetet firkálta fel rá, Forrest, nem mi voltunk, John M. John hirtelen rádöbbent, hogy az odalent menekülő túlélők a kreggi hasadék tetejéről valószínűleg hónapok óta figyelték Black Mountain minden apró megmozdulását, vagyis nagy valószínűséggel az L3-as repülésének is tanúi voltak. Könnyen elképzelhető volt tehát, hogy a fosztogatók összefüggést vélnek majd felfedezni Black Mountain működő repülőgépe és a katonai helikopterek mai támadása között. Ha John nem ütötte volna bele az orrát a dologba, a fosztogatók haragja valószínűleg egységesen és összpontosult volna. Most viszont, hogy az akció kellős közepén ő is elrepült fölöttük, Johnnak egyértelművé kellett tennie, hogy bár valóban a városgépe repült el felettük, magához a támadáshoz Black Mountain-nak semmi köze sincs. Ha nem teszi, a fosztogatók a városi közösséget okolják majd, a mindeddig élelemlopásra szorítkozó rajtaütések pedig hamar gyilkos vendettákba csaphatnak át, már ha egyáltalán bárki életben marad az odalent zajló mészárlás után. John egy határozott mozdulattal kihajította a jelző jelzőszalagsúlyjal megerősített végét a gép oldalsó ablakán. Oda lentről közben újabb lövés dördült a golyó ezúttal John fejétől alig egy méterre ütött lyukat a szárnyon. Ő elengedte a szalagsúlyozatlan végét, és nézte, ahogy az üzenet földet ér az erdő sáv mellett. Jól van, Billy, ideje elhúznunk innen a francba, de gyorsan! John elfolytott magában egy rémült kiáltást, amikor Billy élesen jobbra kanyarodott és a repülőtestét bedöntve lenyomta az orrot, majd immár egyenes vonalban a fák fölött alacsonyan száva indult meg a Kreggi hasadék felé. Az egyik helikopter újra mellettük termett, a pilóta szemkontaktust keresett és a mutatóiával először rájuk bökött, majd délnyugat, vagyis Asheville irányába intett. John válaszként megrázta a fejét, és egyenesen dél felé mutatott. Feszült pillanat következett, a géppuskás katona újra rájuk nézett, fegyverének csöve ismét feléjük fordult. John töretlenül mutogatott dél felé. A helikopter gyorsított egy kicsit, és élesen elébük vágott, a rotor által felkavart turbulencia nyugatnak lódította az l hármest, mire billi hangos szentségelésbe kezdett. A macska egérjáték még néhány percig folytatódott, a helikopter újra és újra megpróbálta kikényszeríteni, hogy kövessék. Jól van, most tegyél úgy, mintha beadnád a derekad, kiáltotta előre John Billinek. Még úgy is túl alacsonyan vagyunk ahhoz, hogy átrepüljünk a hegy fölött. Hála Istennek, John, végre egy öt ötlet! mondta Billy, miközben Asheville felé fordult és maga elé egyenes irányba jelezgetett a géppuskás katonát figyelve. Az válaszként bólintott és megismételte a gesztust, nyomatékosítva, hogy kövessék a bázisra. A két helikopter ezután nagyjából száz méteres távolságba vonult vissza, a három repülő pedig lassan a Mitchell magasságának felénél található bull hasadék fölé emelkedett. A művelet ezúttal meg sem az l 3 bár a turbulencia a hegy déli lejtője fölött újra felerősödött, amikor megkezdték az Svannanó a Swannanoa völgybe való ereszkedést. John a magasból jól látta Black Mountain városát, az otthonát, úgy 13 kilométerre keletre és az egyenesen előttük elterülő Ashfield is. A körzeti főváros keleti széléhez érve az egyik helikopter újra az l 3 mellé repült, a pilóta pedig a réges elhagyatottan álló, kiégett bevásárlóközpont parkolója felé bökött. Ezek szerint nyilván ott állították fel a műveleti bázist, mindkét Black Hawk a leszálló helyen parkolt, nem messze tőlük pedig vagy tucat teherautó és legalább ugyanannyi Humvee sorakozott az aszfalton. Néhány, egyenként közel négyezer literes katonai üzemanyagtároló kamiont is látni lehetett, ezekre nyilván a Black Hawk helikopterek tankolásához volt szükség. Az egyik apacs még közelebb repült az l 3 és a pilóta újból a parkoló felé mutatott. Billy határozottan megrázta a fejét. – Totális barom ez a faszé, a komolyan azt hiszi, hogy lerakom itt a madárkát. Landolni még csak-csak sikerülne, de felszállni innen teljesen lehetetlen. Billy válaszként 150 méteres magasságban körözve újra és újra az alattuk futó I-240-es autópályára mutatott, míg a helikopterpilótája végül belenyugodott a helyzetbe és bólintott. Tudod, mit kell tenned, Billy? Ha leszállunk, ez a gép minden beleölt, kemény munkálatokkal együtt örökre az övék marad. Tegyél úgy, mintha leszálláshoz készülődnél. Mennyire vagy jól lomszökkenésben? Annak idején imádtam csinálni, de újból hangsúlyoznám, hogy akkoriban éppenséggel senki nem próbált lelőni közben. A döntés a tiéd. Te vagy a pilóta, és így a gép parancsnoka is. Marhára örülök, hogy ezt végre felismerted, John. Azt ajánlom, köstbe be magad, és kapaszkodj meg jól. Hogy van a hányingered? John kuncogott egyet.-Már túl vagyok rajta! Az előbb még rókáz is elfelejtettem a rémülettől.-Nem téged féltelek ám, csak nem akarom, hogy összepiszkítsd a gépet! Billy a 40-es és a 240-es autópálya találkozásánál elfordította a repülőt, és úgy tett, mintha leszálláshoz készülődne. Amikor elhúzott a jobbra álló, elhagyott Valmart áruház fölött, hátra kiáltott Johnnak, hogy ideje megkapaszkodnia. Aztán teljes fordulatszámra kapcsolt, lenyomta a gép orrát, és félelmetes zuhanásba kezdett, majd kecsesen átsiklott az áruház parkolója fölött kifeszített áramvezeték alatt. Johnnak elakadt a szava a manővertől. Ezt mindig is ki akartam próbálni, és az FAA most már nem veheti el a jogsim. Kacagott Billy. Bár Black Mountain légvonalban csak kb. 13 kilométerre volt, a nyomukba szegődő helikopter miatt ebből majdnem 24 lett. Az apacsal az L3-ashoz hasonlóan gyerekjáték volt a manőverezés, ráadásul a helikopter egy helyben is képes lebegni, ha a helyzet épp úgy kívánja. Billinek tehát jobb hián ki kellett idegelnie az apacs pilótáját. John közben azon morfondírozott, hogy a helikopter pilótája vajon csak a tapasztalatlansága okán adja ez irritáló idiótát, vagy komolyan élvezi a ki tud jobban repülni játékot. a fölé érve John már látta, hogy ez a játék minden elképzelhető szempontból túlnő az egyszerű fogócska fogalmán. Az apacs pilótája egyre agresszívebb lett, amire billikénytelen volt a józeneszű repülés határait áthágó húzásokkal replikázni. Vízszén beállította a gépet, hogy átrepüljön az autópályán átívelő egyik felüljáró alatt, amikor zón visszanyerve a lélek jelenlétét, hangos kiáltások közepette óvatosságra intette. Az utolsó pár kilométert már alig két méteres magasságban tették meg a 40-es autópálya fölött. A helikopter széles kerülővel elébük vágott, és a pilóta keze már-már tisztelgésre állt, de Billy válaszként a középső ujját mutatta fel, majd a botkormányt élesen felrántva emelkedni kezdett. A gép erősen rázkódott a helikopter rotorja által kavart turbulenciától, ami egész biztosan az aszfalthoz passzírozta volna őket, ha billi nem reagál időben. Ez a szemétláda, Pippi, akad zúzni minket a végén hordította billi. John egyelőre nem válaszolt. Az elmúlt egy óra elképesztő feszültsége után végre kellően el tudott lazulni ahhoz, hogy újra kinyissa a hányózacskót, és másodszor is kiadjon magából mindent. Közvetlenül a leszállás előtt erős keresztelet kaptak, amitől Billy legalább olyan ideges lett, mint a legutóbbi elkerülő manőver alatt. A gép az ideálisnál valamivel vadabbul ért földet, a balszán kísér lejjebb került a jobbhoz képest, és a botkormány az ellenkező irányba mutatott. A repülő végül továbbgurult az autópályán, az út nyugat felé vezető sávjában ed ütött kopott járőr kocsia, és Mauri Csipje várta őket. Nagy nehezen sikerült megállniuk az autópálya aszfaltján. Billy kinyitotta az ajtót, ügyetlenül kikászálódott a pilóta ülésből, és egyből vizslatni kezdte a gépet. Talált is egy golyó ütötte lyukat a szárnyon, és egyet, amelynél a lövedék a hátsó fülkén keresztül távozott, kitörve a felső ablakot. A mustra végeztével aztán követte John példáját, és összegörnyedve elhányta magát. Rohadjak meg, ha még egyszer repülök vele, John! zihálta. Ed, Dennie és Mauri a sáv elválasztó elemeket átugorva rohantak feléjük, és már messziről kérdésekkel bombázták őket. John még láthatóan az események hatása alatt állt, Ed segített neki megtámaszkodni, és a rendőrkapitány csak ekkor értette meg, mire utalt egy évekkel azelőtt lefolytatott beszélgetésükben öreg barátja, egy veterán tábornok. Ed a háborúban átélt legrémisztőbb pillanatáról faggatta az idős embert, aki arról volt nevezetes, hogy ő irányította az Omaha Beachi partraszállás első hullámát, majd egészen az elbáig vezette a zászlóalját 1945-ben. A kérdésre az öreg felnevetett, és annyit mondott, hogy őt a parthaszállás levezénylésére képezték ki, és a hatalmas erőfeszítések közepette, hogy valamiképpen urrá tudjon lenni a teljes káosz felett, nem igen maradt ideje megijedni. Amikor aztán később úgy alakult, hogy fel kellett szállnia egy felderítő pilóta a gépével, na az az élmény viszont halára rémítette. Johnt nagyon megrendítette a helikopter pilótájával vívott manővercsata, ugyanakkor méről felbudjanó dühöt is érzett magában. Ed még mindig a karját fogva támogatta őt, és bár a sok zaj, ordítozás meg a nagy zűrzavar közepette John alig hallotta, mit mond neki a rendőrkapitány, végül megértette az Ed által tolmácsolt üzenetet. Fredericks most azonnal beszélni akar veled! Még szép! Bólintott John. Nekem is sürgős beszédem van vele. Húsz perccel később be is fordultak az esfildi bírósági épület előtti parkolóba. John a kocsiban gyorsan felvilágosította edet mindenről, amit a gépről látott, és arról is, ami a leszállás előtt történt. Kipattantak a kocsiból, és rögtön meg is indultak a bíróság bejárata felé. A lépcsőn azzal az őrmesterrel találták szemben magukat, aki korábban összetűzésbe keveredett Johnnal. A fickó most lendületes lépésekkel tartott John felé, mintha egyenesen ütésre készülne. Ő lelassított és hidegen merett rá. Fiam, most vagy azonnal eltakarodik az utamból, vagy nagyon hamar kiderül, hogy csak mutatóba nyomták-e a kezébe azt a fegyvert? Az őr habozni látszott, mire John egyszerűen kikerülte. Beszari egy pasas, morogta maga elé John, miközben tovább haladtak. Egy igazán dős embernek már meg sem próbálja az útját állni. Nyugodj le, John, súgta Ed. Azok után, amiket az imént láttam, nem igazán megy, csattant fel ő. Beléptek a bíróság épületének hűvös sötétjébe, a villanykörték aznap délelőtt nem égtek. Az előcsarnokban újabb biztonsági őr állta el az útjukat. – A fegyvereiket! – vakkantotta a parancsot már jóval azelőtt, hogy John és Ed odaért volna hozzá. – Á, hogyne! – dünnyögte John, majd a zsebébe nyúlt a félautomat a rugeréért, és lecsapta az asztalra. Csak óvatosan, fiam, csőre töltöttem. Az őr megvető pillantással mérte végig, de nem szólt semmit, inkább Ed felé fordult. A nagy büdös francokat! Dördült fel Ed határozott hangja az előcsarnokban. A városom rendőrfőnöke vagyok, és 15 éven keresztül a fenyverem leadáson nélkül járkáltam ebben az épületben, ha csak nem a tárgyalóterembe hívott a kötelesség. Maradjunk annyiban, hogy arra aztán várhatsz, fiam! A tapasztalt rendőrkapitány megpróbálta megkerülni az aszalt, mire az őr hátralépett, és kikattintotta a táskája biztonsági csatját. Ide figyelj! Lerírólad, mekkora amatőr vagy! Vicsorgat rá a pasasra, Ed. Ha meg akartalak volna ölni, már réges-rég az ördög, vagy épp Szentpéter előtt térdepelnél. Hagyd csak azt a pisztolyt, ahol van. Uram, lépjen hátra kettőt, forduljon meg, és emelje a kezét a feje fölé. Na rajta, próbáld csak meg. Ed most már egyenesen vigyorgott. A háború előtt állhattam a fajta katonákat, most pedig végképp elegem van belőlük. Lábon fogom lőni, uram. Hó, igen? Lőj csak te rohadék. John ebben a pillanatban lépett be kettejük közé. Charlie, elég lesz! Az őr mögött ki az irodájából, két biztonsági emberrel a sarkában. A katona egy pillanatra elkapta a tekintetét Edről, aki hangosan felkacagott. Te címeres barom! Rossz válasz, Charlie! Puff-puff, halott vagy! Egy pisztolyt formázott a kezéből, és a mutatóját az őrre irányította. Dél egyik biztonsági embere, válaszként Ed gesztusára, valódi fegyvelt rántott, s John egy rémes másodpercig tényleg azt hitte, hogy Ed barátjának annyi. Dél megállt, és hagyta, hogy az őr védelmezőleg belépjen elé. Senki sem mozduljon. Rikkantotta el magát John a jól bevált és ezúttal is hatásos parancsos stílusában, erős visszhangot verve a barlangszerű előcsarnokban. Hirtelen mindenki odakapta a tekintetét, edet kivéve, aki teljes készenlétben állt, a kezét pedig mindössze pálcentire tartotta a kikapcsolt biztonsági csatú pisztolytáskájától. Mindenki figyeljen rám, és szépen nyugodjunk meg! Mr. Fredericks, legyen szíves megkérni a személyzetét, hogy tegyék el a fegyvereket. Ed, megengedett, hogy én vegyem ki a pisztolyodatokjából és az asztalra tegyem? Mány a picsába, John! Ed, kérlek, oldjuk meg ezt hideg fejjel. Rendben van, pajtás! A rendőrkapitány egy ideig még meretten bámulta az imént fegyvert rántó ört, de végül beleegyezően bólintott. John odalépett a barátjához, és külön figyelt rá, hogy az asztalnál álló, láthatóan ideges őr és a délt eltakaró két katona is jól láthassa, ahogy hüvelyk és mutató kiemeli Ed fegyverét a pisztolytáskájából, és leteszi az asztalra a saját rugere mellé. Mindannyian megkönnyebbülten lélegeztek föl, dél pedig kilépett a két biztonsági őr takarásából. John, beszélhetnénk az irodámban? Ed végig fenyegető pillantásukat szórt a hátuk mögött figyelő katonák felé, mi alatt John mellett követte Délt az irodába. Az őrök a szobába is velük jöttek, majd mozdulatlanul megálltak az ajtóban, amíg dél egy kurtabólintással nem jeleszte nekik, hogy leléphetnek. Nehogy véletlenül segg az ajtó kifelében, Ed. Szót oda nekik, Ed, miközben elhagyták a szobát. Á, is! csattant fel dél az ajtó becsukódásának pillanatában. Épp elég bajom volt már a mai napon a maguk előcsarnokbeli kis jelenete nélkül is. Hogy a mi jelenetünk? Hörrent fel indulatosan Ed. Tizenöt éve vagyok rendőrfőnök. Soha nem ütközött a szabályokba, hogy magamnál tartsam a pisztolyomat ebben az épületben. Apokolba is, pár éve még egy incidens is történt idebent, és elhiheti, utána mindenki mocsok hálás volt nekem, hogy nálam volt a pisztolyom. Egyedül akkor kellett letennem, ha tanúskodni mentem a tárgyalóterembe. Engem csak ne akarjon lefegyverezni egy fekete egyenruhás kidobó ember, Különösen, ha olyan ostoba, hogy válaszként egy pillanat alatt szétlőhettem volna a seggét. És maguk ketten persze már rég halottak lennének, vágott vissza jegesen Dél. A két katona, akiket az imént sértegettek, képzett biztonsági szakember, és tudják a dolgukat. A személyes testőrei talán Mr. Fredericks? kérdezte erélyesen Ed, de Dél nem válaszolt. Hát, ha olyan marhára magasan képzettek, akkor valami nyilván kiment a fejükből az imént. Ed felhúzta a jobb nadrágszárát, szárát, egy rugel csillant meg alatta, épp olyan, ami egy John is hordott a bokájához erősítve. Ez aztán az első rangú biztonsági személyzet, dél. Frederick szidegen mered rá. Megtarthatom, vagy hívja a gorilláit? Azt javaslom, most azonnal hagyja el az irodámat, feleltedél, és mintha halvány mosolyra húzódott volna a szája, bár John jól látta az állarc mögötti ridegséget. És ha nem teszem? Akkor kivezettetem. A szabályaink szigorúak, és be is tartjuk őket. Az épületbe tilos fegyvert behozni. Akkor rajta hívja az embereit, és lássuk, mire mennek. Az Isten szerelmére, Ed. Szólt közbe, John. Ideje lehiggadnod. Nem azért vagyunk itt, hogy a bíróság épületén belül érvényes fegyverviselési szabályokról vitázzunk. Sokkal súlyosabb dolgok vannak napirenden. Te is ki akarsz dobni, John? Ez parancs? Csak mert átkozott legyek, ha mindezek után a kisebb pisztolyomtól is megválok. John nyugtatóan karolt át a rendőrfőnök vállát, aki az elmúlt két év minden szörnyűsége közepette, mindig hűségesen mellette állt. Ed, a jelenlegi helyzet rendezése érdekében, kérlek, most engedj egy kicsit. Épp ez volt a bajunk a nap előtt. Folyton csak engedtünk és belementünk a dolgokba. Más se csináltunk, csak mindig engedtünk egy kicsit, közben meg szépen lépkedtünk hátrafelé. Láthatod, hová juttatott minket az egész? Monológia közben Ed egy pillanatra sem vette le a tekintetét Fredericksről. Dél nem mozdult, de John látta, ahogy egyre csak sápad, a szemében pedig elfolytott, düh csillogott. Tíz másodperc, és hívom a biztonságiakat, mondta. Aha, már is jött a gestapó, mi? Mit beszél? Hogy merészeli? szeli? – Kérlek, csillapodj le! – súgta John a lehető legmegnyugtatóbb hangján, amit a jelen helyzetben produkálni tudott. – Kérlek, segíts nekem megoldani ezt a helyzetet! Találkozott a tekintetük. Ed végül bólintott, és egyetlen szó nélkül kisétált az irodából, hangosan bevágva maga mögött az ajtót. – A barátja igazán forró fejű, John! Nem egyszer mentette már meg az életemet. Segített egyben tartani a városunkat, és őszintén szólva, minden oka megvan arra, hogy dühös legyen. Dél kinyitotta a szekrényt, és az üvegskót viszkire mutatott. Azt hiszem, a mai nap után mindkettőnkre ráfér egy korty. John elutasítón rászza meg a fejét. Az ország még mindig hadban áll, és bizonyos szabályokon változtatni kell. Az egyik ilyen, hogy a biztonság érdekében az épületen belül csak a kijelölt személyzet viselhet fegyvert. Tehát megváltoztak a szabályok. Az ártatlan civilek legyilkolásával kapcsolatban is? Üljjön le, John! Hosszú napja volt. Ebben rohadtul igaza van, különösen azután, aminek pár órája tanúja voltam. A nagy arcú pilótáját a kis magánakciójával már meg sem említem. Hallottam, hogy fent volt azzal a géppel. Mi az Isten vitte rá, hogy beleüsse az órát az akciónkba? A terület, amit támadott, olyan térséggel határos, amiért felelősnek érzem magam. Ennyi. John, hadd adjak egy jó tanácsot. Vannak pillanatok, amikor a hozzánk hasonló pozícióban lévő vezetőknek maguk helyett valaki mást kell a frontvonalra küldeniük. Mindemellett katona emberként azonnal látnia kellett volna, hogy egy hadászati akcióról van szó. Felelőtlenség volt beleártani magát, ezt pontosan tudja. Egy hadászati akció a maga parancsára? Tette fel hidegen a kérdés John. John! Hála Istennek, hogy a pilótáim mind rangú kiképzést kaptak. Az egyikük rádión jelentette a gépük feltűnését, amire azonnal megtiltottam, hogy lelőjék. Ha nem teszem, a pilóta gond nélkül letölölte volna magukat az égboltról, jogosan gondolva, hogy a repülőjükkel együtt a bandához tartoznak. Az egész mai akció az ő kifüstölésükre irányult. A bandához tartozunk? Fújtatott hangosan John. Kért már jelentést a pilotájtól az akció óta? Látta a géppuskára szerelt kamerák felvételeit? Az első kérdésére a válasz az, hogy egy rövid rádiójelentést leszámítva nem, a másodikkal kapcsolatban pedig fel kell világosítsam, ma már nem használunk géppuskára szerelt kamerákat. Miért? Mert a technológiai háttér jelenleg nem adott hozzá. Épp az államokban végre valahára visszatérő légiegységeket próbáljuk nagy nehezen kipofozni, hogy amint felszállhatnak, ki is rendelhessük őket valahová. Amíg a gép repül, a gép puska kamera az utolsó tétel a listán. Istenemre mondom, remélem, hogy ebben még változik a hozzáállásuk. Miért? Mert amikor megjelentem a színen, a maga elsőrangú pilótái nem épp a bandák vagy a gyilkos gonosztevők járműveire koncentráltak, hanem az erdősávot és az ott rejtőző fegyverteleneket, nőket, gyerekeket és időseket sorozták. John leállította magát és próbált megnyugodni. Jól tudta ahhoz, hogy újra szenvedélymentes és higgadt lehessen, minél gyorsabban gátat kell vetnie az érzelmei által tüzelt reakcióknak, ahogy hosszú éveken keresztül tanulta. Végül mély levegőt vett. A saját szememmel láttam az utolsó sorozatot. A pilóta célba vette az erdő egy szakaszát, mire a rejtőzködő civilek pánikba estek, és a buvó helyeiket elhagyva menekülni kezdtek. Teljesen egyértelmű volt, hogy nagy részük nő és gyerek, de így is kérlelhetetlenül agyonlőtték őket. Hányan voltak? Harminc, negyven minimum. Szinte mind oda vesztek. Dél emésztette a hallottakat, miközben az állát szokásához híven V alakban összeérintett ujjain nyugtatta. Úgy tűnt, mélyen a gondolataiba merül. Hmm, erről nem kaptam jelentést. Mi volt egyáltalán a küldetés? De még ezelőtt, miért volt szükség a támadásra? Hát nem hallotta? Mit? Egy Johnson city betartó tartó ellátmány megtámadták a Marsdombtól éjszakra. Két emberem meghalt, hatan megsebesültek, egy járműven megsemmisült. Mindez még tegnap délután történt. A Marsdomb, az már Medizon megye. Azt beszélik, az ottani határmenti fosztogatók egy teljesen külön csoportot alkotnak. Ezt honnan tudja? Jelen helyzetében John úgy érezte, jobban teszi, ha nem merül bele túlságosan a részetekbe. Dél, két éve bajlódom ezekkel a dolgokkal. Maga mennyi ideje is van itt? Egy hónapja? A szövetségi kormányzó nem felelt. Javasolhatnám, hogy próbálja meg kicsit jobban megismerni a helyi viszonyokat, mielőtt ellencsapásokkal sújtana bárkit is. Madisonban és Heywood megyében van egy őrült, aki azt állítja, hogy közvetlenül Istentől kapja a parancsokat, szerinte az úr szabja meg a banda útvonalát, és időnként a gyilkolást is parancsba adja nekik. Valószínűbbnek tartom, hogy az ő csürhéje ütött rajta a konvoján. De még ha így is történt, egy jármű miért mért egyszerű rajtaütés magának elég indok arra, hogy válaszként több tuszatnyi civilt mészároljon le? Egyáltalán honnan tudhatta biztosan, hogy azt a csoportot támadja, amelyik lerohanta az embereit az autópályán? Ez egész biztosan tudom. Dél egyre élesebb hangon beszélt, és láthatóan felzakladta, hogy kétségbe vonják az ítéletét. Felküldtem egy drónt, hogy ellenőrizze őket a támadás előtt. Szóval drónja is vannak. Természetesen. Az autópályán történt rajtaütés után néhány órával kiküldtem egyet felderítésre. Pár járművet láttunk a marszdom irányából a felé a tábor felé tartani, amit ma a parancsom alapján megtámadtunk. A támadásnak üzenete volt a régió számára, mégpedig az, hogy mostantól a hivatalos szövetségi műveleteket és konvojokat nem lehet veszélyeztetni. Ha vissza akarjuk állítani a rendet a körzetben, ezt az üzenetet mindenkihez muszáj eljuttatnunk. Arra vonatkozóan azonban semmilyen megerősítése nem volt, hogy valóban ők voltak-e a támadók. Jól értem? John, most védeni próbálja ezeket az embereket? Nem, dél. Felett halkandzsón, végig fenntartva a szemkontaktust. De én a maga másodkézből kapott bizonyítékaival szemben a saját szememmel láttam, ahogy az emberei ártatlan civileket lőnek halomra. Ha a fosztogatókkal szimborálnak, akkor nem ártatlan civilek. Ha azok lennének, már rég előjöttek volna a régió félreelső zugaiból, Élelmiszer jegyet igényeltek volna, és letelepettek volna a kormány által kielölt biztonságos területeken. A hadsereg, amely előttem járt itt, megadta erre a lehetőséget, ahogy én magam is. Amikor mindezek ellenére a konvojra támadtak, jogosnak éreztem, hogy a lehető legerőteljesebb üzenetet küldjem nekik arról, hogy a dolgok igenis változóban vannak errefelé. Dél az emberei civilekre lőttek emberekre, akik már a háború előtt is itt éltek. A közülük máig életben maradtak, még mindig a sajátjuknak tekintik ezt a földet. Az pedig, hogy a drónja, amelyen ezek szerint van kamera, míg a helikopterein nincs, kiszúr két a környéken csatangoló járművet, nekem vajmi kevés bizonyítéknak tűnik. Ezek az emberek sokkal ravaszabbak annál, sem, hogy egy konvoj elleni támadás után két órával csak úgy felbukkanjanak a közelben. Meghoztam a döntésemet, és kiállok mellette, felelte dél, majd szünetet tartott. Persze, lehet, hogy előbb ki kellett volna kérnem a véleményét, láthatóan sokkal jobban ismeri ezeket a fosztogatókat, mint mutatja. Mire céloz? Mindenképp elég furcsa, hogy egyszer csak fogjól ejtik, aztán négy nappal később úgy sétál ki az erdőből, mintha mi sem történt volna. Mire akar ezzel kiukadni, dél? Ismételte meg a kérdést John, ezúttal jóval nyomatékosabban. Szogatlan ügy volt, ez minden. Jelentést kellett volna tennie nekem a fogsága alatti eseményekről. Utólag úgy tűnik, sokkal több dolog történt ott, mint amit a legutóbbi beszélgetésünk során elmondott. Ha máshogy lenne, most nem védelmezni őket ennyire. Dél pillanatnyi szünetet tartott. Megegyezett velük valamiben? Nem kaptam értesítést, hogy ezen túl minden lépésemet jelentenem kell magának. Itt én képviselem a kormányt. Ha nyíltabban viselkedett volna velem, talán elkerülhettük volna a mai eseményeket. John szótlanul és dühösen merett délre, aki a balul elsült akció utána felelősség és a bűntudat áthárításának klasszikus technikájával próbálkozott. Belátom, hogy a hegy túloldalán élő fosztogatók szívós bandát alkotnak, ráadásul gyakran rabolnak élelmet és üzemanyagot a lakosságtól, és elveszik, amire éppen szükségük van. Igen, gyilkoltak is, ahogy mi is megöltünk párat közülük, de hogy nyílt gyilkossága vetemednének egy disznóért, egy a gabonáért, vagy pár liter benzinért, ez nem az ő stílusuk, és nem is az enyém. Egy felfegyverzett konvoj lerohanása sokkal inkább van egy nyugatabbi foszogató csoportra, valamelyik zakkant futóbolonddal az élén. Az északiak, ahogy én látom, csak a túlélésre játszanak, akár maga vagy én. John rövid szünet után folytatta: Az ellentétek dacára ezek az emberek az én szememben amerikai polgárok maradtak. Az enyémben pedig egyszerű fosztogatók, ahogy a helyiek is hívják őket. Az országban száz meg száz különböző néven futnak, de igazából mind egyformák. Az én feladatom az, hogy vagy visszatereljem őket a kormányzati fennhatóság alá a törvények által diktált szabályok betartásához, vagy pedig... Vagy pedig mi, Dél? És ha már itt tartunk, mit tud a káról, hogy a kormány neutrómbombákat vet be a kontinentális Amerikán belül? Tény, hogy a helyzet bizonyos városokban teljességgel menthetetlen. Na de, hogy valóban bevessék őket? Hogyan már? Mindketten jól ismerjük a fenyegetősdi szabályait, ennél pedig nem mondhatok többet. Délsóhajtott és belső frusztrációjának jelekén széles mozdulattal tárta szét a karját. Én sokkal szívesebben alkalmazom a meggyőzést, mint azt a módszert, amire ma reggel kényszerültem. A 20 mm-es golyók számomra a meggyőzés igencsak kegyetlen és végérvényes eszközeinek tűnnek. A franzba is, John! Délhangja immár egészen hideg volt. A nap óta kitette a lábát akár egyetlen egyszer is a kis John az iménti, helyenként határozottan kellemetlen beszélgetés után kissé megdöbbenve nézett délre, aki sok szempontból a háború előtti örökösen mosolygó, tipikus bürokratákra emlékeztette. Folytassa csak! Mert én bizony, igen, és láttam olyan jelentéseket, amiket maga soha. Amerika összes nagyvárosa romokban hever, a legtöbbjük kiürült pusztaság, a maradékot pedig a maga által csak fosztogatóknak nevezett bandákhoz hasonló könyörtelen csürhék irányítják. Csikágóban több mint 50 ezeren alapítottak diktatúrát egy ütődött vezetésével, aki úgy nevezi magát, hogy nagyságos. És mit tesz a fogjaival? A szerencsésebbeket egyszerűen lehajtja a Sales Tower tetejéről, a többieket pedig a Michigántó partja mentén keresztre feszíteti. Sales Tower, Chicago híres, 442 méter magas, 110 emeletes fekete felhő karcolója, 2009 óta a hivatalos neve Willis Tower. Ha a blumonti vezetés valóban a Neutron bombák bevetése mellett dönt, remélem ő kapja majd az elsőt. Szent ember emberáldozatokról és valamiféle szektáról szólnak a jelentések. Azt mondom, oda is beférne egy atom. Akarja látni a jelentéseket, John? Akarja tudni, mi maradt az országunkból? John szomorúan ingatta a fejét. Igaza van, én végig csak itt dekkoltam. A hordát viszont ez a város állította meg, és épp eleget láttam az agyasságokból, amelyekre az igazán kétségbe esett emberek képesek. Épp ez ellen harcolott én is, élesen élesendél. Szóval lehetséges, hogy a városok lebombázása mellett a gyerekek és a nők legéppuskázása is része lesz a rekonstrukciós programnak? Akár itt, nálunk is? John egy katonai bevetésről beszélünk. Iraki veteránként ez értenie kellene. A pilóták erős ellenállást és lövéseket jelentettek odalentről, és másodpercek alatt kellett dönteniük a válaszlépésekről. Repülő és földi egységek közti harcoknál mindig csúszhatnak hibák a számításba, beleértve időnként azt is, hogy a saját honfitársainkat találjuk el. Ezt maga is tudja. Képezzek ki jobban az embereit! mondta végül elutasíton John. Teljesen tisztán láttam, hogy gyerekek, nők és öregek voltak odalent. Higgy el, látták a pilótái is. Látja, épp ezért van akkora szükségünk magára, John, hogy rávilágítson ezekre a dolgokra. És mivel beszélni akart velem, utasította a pilótáit, hogy nehezítsék meg a dolgunkat, amennyire csak lehet. Így aztán kis hián mindketten meghaltunk, amikor végre megpróbálkoztunk a leszállással. John, azonnal beszélni akartam magával az esetről. A pilótámmal kisé elszaladt a ló, ez minden. Ha végül mégis Eswilben landolunk, elkobozta volna a repülőnket? Dehogy is, felelte elegáns természetességgel dél. Miközben megint a háta mögötti szekrénybe nyújt a skót viszkiet, és ismét megkínálta john -t. Köszönöm, most kihagyom. A gyomrom még mindig nem az igazi a repülőút után. Dél újabb italt töltött magának, majd visszatette az üveget a szekrénybe. Kivizsgálom az ügyet, és jelentkezem. Ezek a kölykök könnyen belelkesülnek, ezt mindketten tudjuk. Az emberem valószínűleg csak felismerte, hogy egy remek pilótával van dolga, aki az utolsó felvonás tempóját is bírni fogja az üldözés után, ez minden. Mondja meg neki, hogy legközelebb tartsa meg a tisztes távolságot. Mert különben mit tesz? Dél, ez már így is egy hosszú nap volt. Az igazat megvalva nem erre számítottam. Úgy gondolom ideje hazamennem. Rendben van, John! Délkezet nyújtott neki.-Nincs harag! A személyes kalandommal kapcsolatban nincs. Azért, ami a civilekkel történt, igen, nagyon is van harag. Szeretném, ha alaposan kivizsgálná az esetet. Higgyen nekem, tapasztalatból beszélek. Most már nem számít, hogy valóban ők támadták-e meg a konvoját, vagy sem. Bosszút fognak állni, maga pedig sikeresen kirobbantott egy háborút a területe északi határa mentén. Nos, ha magára támadnának, ne habozzon azonnal hívni. John csak bólintott. És vezérőrnagyúr, mikor jelenthetem be hivatalosan is, hogy elfogadta a kinevezést? Lassan elkezdeném a Blumonti út tervezését. Dél úgy tette fel a kérdést, mintha az előző húsz percben folytatott beszélgetés el sem hangzott volna. A transzportrepülőket nem lehet csak úgy hip-hop ide varázsolni. Ezt inkább majd máskor beszéljük meg, javasolta John. Miért nem most? John felnézett és átható pillantással merett délre. Őszintén szólva, azért, mert a ma reggel látottak után jelenleg nincs túl sok kedvem ilyesmiről cseverészni. John nem várt választ, hanem egyből az ajtó felé indult. Az előcsarnokban felvette a rugerét, és beszállt a még mindig rettentő dühös Ed mellé a járőrkocsiba. Ed, egy árva szót sem akarok hallani. Egyetlen szót se. Csak tűnjünk el innen a francba.